Та чи було це порятунком, чи просто фарсом, як стверджували Гріньо і Буніве? Ця думка трохи розвіяла його опередженість щодо Сафолка. Може, того просто надурили? Тоді становище навіть кумедне. А крихітка Жанна? Ох, ці жінки! За їхнє серце ніколи не можна голову дати на відсіч. І молодий герцог навіть заспівав... Складену ним пісеньку Коли за вигином річки Проступили вежі І світлі стіни його улюбленого Амбоаза Франциск уже перебував У чудовому настрої Погляньте, мілорди Хіба це невеличне і хвилююче видовище? Серед лісів і нив Стояв замок Амбоаз Вивищуючись над гладенькою луарою На кам'янистій височині Грізне і красиве видовище Тості стіни-фортеці, могутні підпірки, круглі вежі, високі вікна, масивні гостроверхі покрівлі – це був замок гідний королів. Величний і неприступний зовні, він був обжитий і зручний всередині. Вишукано оздоблені апартаменти, бібліотеки, розкішні банкетні зали, розписані стелі. Франциску було що показати іноземному гостю. І він із задоволенням водив його то в нещодавно оздоблену каплицю Святого Губерта, то показував триярусну галерею, на якій розбив голову обхідну арку Карл VIII. Франциск Големський був невгамовним, чим умоволі нагадував Чарльзові його володаря. Такі не схожі зовні Генріх і Франциск водночас виявляли на подив схожі риси характеру: жвавість, марнославство, запальність, чарівність. Отже, Брендону швидко і легко вдалося підлаштуватися під Ангулема. Він навіть помітив, що йому подобається Франциск. Тут, вдалині від Мері, він не відчув до нього ревнощів, не прагнув постійно доводити свою перевагу, щоб побачити захоплений погляд красивих сірих очей. Щоправда, одні красиві очі і так дивилися на нього. Мадам Жанна, тюльпан Франції. Чимось вона нагадувала Брендону Королеву, теж тендітна, хоча й вище, теж білявка з ніжним рум'янцем і сірими очима. Не того сірого кольору крила голуба, як у Мері, а світлішого, майже перлового відтінку. Та ще погляд досвідченіший, витонченіший, звабливіший. І одяглася вона в сукні рожевого оксамиту, колір, що його так любить Мері. У замку ще лунали молотки шпалерників, а двір після смачної вишуканої вечері вже вирішив розважатися. В одній із зал спорудили поміст у вигляді вежі, на верхівці якої посадили даму, котра зображала полонену красуню. Всі одностайно обрали мадам Дізуме. Вхід у вежу охороняв дракон чудовиської зеленої тканини з намальованими очима, всередині якого сиділи два карлики – Змушуючи дракона крутити довгим хвостом і головою Драконом, певно, вже неодноразово користувалися Золота луска на ньому помітно витерлась А однооко око було майже непомітним Через що здавалося, що чудовисько зизооке Дракон нагороджував хіду вежу до красуні Та мав випустити її тільки до переможця. Переможцем же повинен був стати той, хто найбільш мистецьки продекламує вірша, проспіває або зіграє на музичному інструменті. Певно вважалося, що дракон – тонкий поціновувач мистецтв. Брендон спочатку не планував брати участь у змаганні і просто спостерігав за виступами то одного, то іншого претендента на роль визволителя. Витончені вірші, співбалат і... Але навіть танці. Звичайно, найвишуканішим був Франциск, проспівавши під звуки лютній відому італійську пісню міланського герцога Лоренцо Чудового. «Яка молодість чудова, але миттєва, співай же, смійся, будь щасливим той, хто щастя хоче, і на завтра не покладай надій». Франциск не був настільки музикальним, як Генріх Тюдор. Однак у нього був добрий слух, а пісню він не так співав, як декламував. Декламував жваво і натхненно, не слова лилися з його серця від душі. Чарльз зааплодував йому, приєднавшись до сонму захоплених відгуків, і не розумів, чому зелений дракон, як і раніше, ляскає хвостом і обертає головою, не бажаючи віддати молодому герцогу полонену красуню. Та ось Маргарита Алансонська і юна Діана Пуатіє почали просити Чарльза взяти участь у змаганні. Марно він відмовлявся, говорячи, що він воїн, а не виконавець. Сам Франциск підтримав їх, стверджуючи, що справжній лицар повинен водночас сміло володіти мечем і захоплювати прекрасних дам своїм музикуванням. Брендону довелося поступитися. Він знав, що немає гарного голосу, але слух у нього був непоганий. І він, стоячи перед бутафорським драконом і почуваючись цілковитим дурним, зіграв на лютні одну з мелодій, складених королем Генріхом. Дякувати Богу, він жодного разу не збився, і мелодія звучала навіть велично під склепінням старого французького замку. Чарльза нагородили бурхливими оплесками – а дракон за швидким знаком Луїзи опустив голову, припинив крутити хвостом і дав зрозуміти, що визнає себе переможеним. Красуня Жанна вже за хвилину вийшла з вежі, весела і вродлива, з посмішкою простягла літівникові руки, заграла музика і почалися танці. Їх відкривали Брендон і Жанна. Мадам Дізуме відразу пішла у наступ Притискалася палким тілом Багато обіцяючи посміхалася і щебетала О, люби жена, мать є, У моєму житті не було кращих вечорів, ніж у цей Якби ви знали, яке щастя танцювати з вами Бути вашою партнеркою, чути ваш голос У її прекрасних очах засріблилися сльози Шкіра відливала перламутром, вологі губи блищали. Брендон мимоволі замилувався нею. Коханка Франциска так цей ловила сангулем, уміє обрати собі жінок. Вона надзвичайно вродлива і невловимо схожа на мері, звабна, білява, вишукана. Сукня з глибоким вирізом відкривала її звабні груди. Від аромату парфумів паморочилося в голові. Та ще чарівнішим, ніж чуттєва краса, було обожнювання в її очах. Брендон, як будь-який придворний, не міг не відповісти на цей заклик. «Мадам Жанно, ви така вродлива. Кожен би на моєму місці ризикував, рятуючи вас». «О, як солодко чути такі слова з ваших вуст, пане посол!»